Capitolul 2. Conștiința. Calea eliberării de durere. Nu mai creați durere în prezent. Nu există omă cărui viață să fie total lipsită de durere și de suferință? Oare nu este vorba mai degrabă de a învăța să trăim cu ele decât să încercăm să le evităm? Cea mai mare parte a durerilor omenești sunt inutile. Ele sunt create de dumneavoastră înșiva atâta timp cât viața vă este condusă de o minte care nu este supusă observării. Durerea pe care o creați acum este întotdeauna o formă de neacceptare, de rezistență inconștientă la ceea ce există. La nivelul gândului, rezistența este o formă de a judeca. La nivel emoțional, este o formă de negativism. Intensitatea durerii depinde de gradul de rezistență la momentul prezent, care, la rândul său, depinde de gradul în care vă identificați cu mintea. Mintea încearcă mereu să nege clipa de acum și să scape de ea. Cu alte cuvinte, cu cât vă identificați mai mult cu mintea, cu atât veți suferi mai mult. Sau, putem spune și așa, cu cât sunteți mai capabili să respectați și să acceptați clipa de acum, cu atât veți fi mai liber de suferință și durere și de mintea egocentrică. Oare din ce motiv de obicei mintea se împotrivește sau neagă clipa de acum? Pentru că nu poate funcționa și păstra controlul în afara timpului care este trecut și viitor, așa că ea percepe clipa de acum, care se sustrage temporalității, ca pe o amenințare. Timpul și mintea sunt de fapt inseparabile. Imaginați-vă pământul fără oameni, locuit numai de plante și animale. Ar mai avea un trecut și un viitor? Ar mai avea sens să vorbim despre timp? Întrebările cât este ora sau în ce zi suntem, dacă ar mai exista cineva să le pună, ar fi total lipsite de sens. Stejarul sau vulturul ar fi zăpăcis de o asemenea întrebare. Care oră? ar întreba ei. Sigur, e acum. Timpul este clipa de acum. Ce altceva mai există? Da, avem nevoie de minte ca și de timp pentru a funcționa în această lume, dar ajungem la un punct în care ele pun stăpânire pe viața noastră și atunci începem să funcționăm prosta, par durerea și suferința. Mintea, pentru a se asigura că păstrează controlul, caută permanent să acopere momentul prezent prin trecut și viitor și astfel, la fel cum vitalitatea și potențialul creator infinit al ființei care sunt inseparabile de clipa de acum devin acoperite de timp, adevărata dumneavoastră natură este ascunsă de minte. Povara din ce în ce mai grea a timpului s-a acumulat în mintea umană. Toți oamenii suferă din cauza acestei poveri, dar continuă să mai adauge câte puțin la ea în fiecare moment, ori de câte ori ignoră sau neagă acest prețios prezent sau îl reduc la un mijloc pentru atingerea unui obiectiv viitor care există numai în mintea lor, niciodată în realitate. Acumularea timpului în mintea colectivă și individuală include și o mare cantitate de durere reziduală din trecut. Dacă nu mai vreți să vă creați durere dumneavoastră înși vă sau altora, dacă nu mai doriți să suplimentați rezidurile durerilor trecute care mai trăiesc încă în dumneavoastră, atunci nu mai creați timp sau, cel puțin, nu mai mult decât este necesar pentru a face fața aspectelor practice ale vieții. Cum să încetăm să creăm timp? Dați-vă seama că momentul prezent este tot ceea ce veți putea avea vreodată. Faceți din clipa de acum ținta principală a vieții dumneavoastră. Dacă mai înainte să-l în timp și făceați din când în când vizite scurte în clipa de acum, locuiți de acum încolo în prezent și vizitați din când în când trecutul și viitorul, atunci când trebuie să faceți fața aspectelor practice ale unei situații. Spuneți mereu da momentului prezent. Ce poate fi mai inutil, mai nesănătos decât să creați o rezistență internă față de un lucru care există deja? Ce poate fi mai nesănătos decât să te opui vieții însăși, care este acum și doar acum? Predați-vă în fața a ceea ce există, spuneți da vieții și observați cum viața începe dintr-o dată să lucreze pentru și nu împotriva dumneavoastră. Prezentul este uneori inacceptabil, neplăcut sau groaznic. Este așa cum este. Observați felul în care mintea le etichetează și cum acest proces de etichetare, această judecată continuă, creează durere și nefericire. Observând mecanismele minții ieșiți din aceste tipare ale rezistenței și atunci îi veți putea permite momentului prezent să existe. Aceasta vă va oferi experiența stării de liberare interioară de condițiile exterioare, starea de pace interioară autentică. Urmăriți apoi ceea ce se întâmplă și treceți la acțiune, dacă este necesar și posibil. Acceptați, apoi acționați. Indiferent ce conține momentul prezent, acceptați-l ca și cum dumneavoastră l-ați fi ales. Conlucrați întotdeauna cu el, nu împotriva lui. Faceți-vă din el un prieten și un aliat, nu un dușman. Acest fapt vă va transforma în mod miraculos întreaga viață. Durerea trecută, dizolvarea corpului durere Atâta timp cât nu puteți accede la puterea clipei de acum, orice durere emoționale pe care o trăiți lasă în urmă un rezidu dureros ce continuă să trăiască în sinea dumneavoastră. Se contopește cu durerea trecutului care era deja acolo și se fixează în mintea și în corpul dumneavoastră. Ea include, desigur, și durerea pe care ați suferit-o în copilărie, provocată de inconștiența lumii în care v-ați născut. Această durere acumulată este un câmp energetic negativ care vă locuiește corpul și mintea. Dacă o considerați un fel de entitate invizibilă cu drepturi proprii, începeți să vă apropiați destul de mult de adevăr. Este corpul durere emoțional. El are două moduri de funcționare, latența și activitatea. Un corp durere se poate afla într-o stare de latență până la 90% din timp. Totuși, la o persoană extrem de nefericită, el poate fi activ 100% din timp. Unii oameni trăiesc aproape în întregime prin corpul durere, în timp ce alții doar în anumite situații, cum ar fi relațiile intime, abandonările sau pierderile din trecut, rănile fizice sau emoționale și așa mai departe. Starea de activitate a corpului durere poate fi declanșată de orice eveniment, mai ales dacă rezonează cu un tipar al durerii din trecut. Când este pregătit să se trezească din faza de latență, chiar și un simplu gând sau o remarcă inocentă, făcută de o persoană apropiată, poate activa corpul durere. Unele corpuri durere sunt neplăcute, dar relativ inofensive, de exemplu, ca un copil care nu vrea să renunțe la o cerere săcăitoare. Altele sunt niște monștri viciosi și distructivi, adevărați demoni. Unii sunt violenți fizic, dar mult mai mulți sunt agresivi din punct de vedere emoțional. Unii atacă persoanele apropiate sau pe din împrejurimi, în timp ce alții vă atacă chiar pe dumneavoastră, gazda lor. Gândurile și sentimentele pe care le aveți despre viața proprie devin atunci profund negative și autodistructive. Boala și accidentele apar deseori tocmai în acest fel. Unele corpuri durere își pot împinge gazda la sinucidere. Când credeți că știți bine o persoană și apoi vă confruntați brus pentru prima oară cu o creatură străină și berfidă, trăiți un șoc. Totuși, este important să observați mai mult în dumneavoastră, înși vă și mai puțin în alții. Căutați orice semn de nefericire, în orice formă, el poate semnala trezirea corpului durere. Trezirea aceasta poate lua forma iritării, a nerăbdării, a proastei dispoziției, a dorinței de a răni, a enervării, a furiei, a deprimării, a nevoii de a declanșa un moment dramatic într-o relație personală. Surprindeți corpul durere în momentul în care se trezește din starea de latență. Corpul durere vrea să supraviețuiască, precum orice altă entitate vie, și nu poate supraviețui decât dacă vă determină să vă identificați inconștient cu el. Atunci se poate ridica, poate pune stăpânire pe dumneavoastră, poate trăi prin dumneavoastră. Are nevoie să-și procure hrana prin dumneavoastră și poate să vă determine să vă identificați cu el. Se hrănește cu orice experiență ce rezonează cu propriul său fel de energie, cu orice lucru ce creează o durere nouă, indiferent sub ce formă, furie, dorință de a distruge, ură, pierdere, drama emoțională, violență și chiar boală. Astfel, corpul durere, în momentul în care a preluat conducerea, vă va pune într-o situație de viață care se reflecte propria sa frecvență energetică și să-l hrănească. Durerea nu se poate hrăni decât din durere. Durerea nu se poate alimenta din bucurie, o găsește cu totul indigestă. Odată ce corpul durere a pus stăpânire pe dumneavoastră, doriți și mai multă durere. Deveniți o victimă sau un tiran. Vreți fie să provocați sau să suferiți durerea, fie amândouă. Nu este o diferență prea mare între ele. Desigur, nu sunteți conștient de acest aspect și veți susține cu vehemență că nu doriți durerea, dar examinați-vă cu atenție și veți descoperi că gândirea și comportamentul vă sunt proiectate în așa fel încât să vă facă durerea să continue atât în ceea ce vă privește pe dumneavoastră cât și pe alții. Dacă ați fi într-adevăr conștient de acest lucru, tiparul s-ar dizolva pentru că a dori mai multă durere este o nebunie și nimeni nu este nebun în mod conștient sau voit. Corpul durere, care este umbra întunecată, aruncată de sinele fals, în realitate se teme de lumina conștiinței. Se teme să nu fie descoperit. Supraviețuirea sa depinde de identificarea dumneavoastră inconștientă cu el, ca și de frica inconștientă de a înfrunta durerea ce trăiește în dumneavoastră. Dar dacă nu o înfruntați, dacă nu o aduceți la lumina conștiinței, veți fi forțați să o retrăiți de nenumărate ori. Corpul durere vi se poate părea un monstru periculos, la care nu suporta să vă uitați, dar eu vă asigur că este o fantomă lipsită de substanță care nu poate învinge puterea prezenței dumneavoastră. Unele învățături spirituale afirmă că orice durere este în ultimă instanță iluzie și au dreptate. Întrebare, este adevărat și în cazul dumneavoastră? O simplă credință nu poate face ca acest lucru să fie adevărat. Vreți să trăiți durerea pentru tot restul vieții și să continuați să spuneți că este o iluzie? Acest lucru vă va elibera de durere? Ceea ce ne preocupă aici este felul în care vă puteți da seama de acest adevăr, adică felul în care îl puteți face să devină real în experiența dumneavoastră. Așadar, corpul durere nu vrea să fie observat direct și să fie văzut așa cum este, în momentul în care îl observați, îi simțiți câmpul energetic în interiorul dumneavoastră și vă îndreptați atenția asupra lui, identificarea cu el este împiedicată. Se instalează o dimensiune superioară a conștiinței. Eu o numesc prezență. Sunteți acum martorul sau observatorul corpului durere. Aceasta înseamnă că el nu vă mai poate folosi de acum înainte, pretinzând că vă reprezintă și nu se mai poate alimenta prin dumneavoastră. V-ați descoperit puterea interioară, ați dobândit accesul la puterea clipei de acum. Ce se întâmplă cu corpul durere când devenim suficient de conștienți pentru a întrerupe identificarea cu el? Corpul durere este creat de inconștiență, conștiința îl face să devină el însuși. Sfântul Pavel a exprimat foarte frumos acest principiu universal, iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină că și tot ceea ce este descoperit, lumina este. Efeseni 5.13 Așa cum nu puteți lupta cu întunericul, tot așa nu puteți lupta cu corpul durere. Încercând să faceți acest lucru, ați crea un conflict interior și astfel și mai multă durere. Observarea este suficientă. Observarea lui implică acceptarea lui ca parte a ceea ce este în momentul dat. Corpul durere constă în blocarea energiei vitale, aceasta arupându-se de câmpul energetic total și devenind temporar autonomă prin procesul artificial de identificare cu mintea. S-a răsturnat și a devenit viață, ca un animal care încearcă să-și devoreze singur coada. De ce credeți că civilizația noastră a devenit atât de neprielnică vieții? Chiar și forțele care se opun vieții sunt totuși energie vitală. Când veți începe să vă detașați de identificare și să deveniți un observator, corpul durere va continua să funcționeze un timp și va încerca să vă păcălească, să vă identificați din nou cu el. Deși nu îl mai alimentați cu energie prin identificare, i-a mai rămas un impuls, o inerție, ca în cazul titirezului ce continuă să se învârtă, deși nu mai este acționat de nimic. În acest stadiu, el poate crea dureri în diferite părți ale corpului, dar acestea nu vor dura. Rămâneți prezent, rămâneți conștient, fiți paznicul mereu vigilent al spațiului interior. Trebuie să fiți suficient de prezent încât să vă puteți urmări corpul durere și să îi simțiți energia. Atunci el nu vă va mai putea controla gândirea. În momentul în care gândirea dumneavoastră se aliniază cu câmpul energetic al corpului durere, deja vați identifica cu el și îl alimentați din nou cu propriile gânduri. De exemplu, dacă furia este vibrația energetică predominantă a corpului durere și nutriți gânduri pline de furie, stăruind cu mintea la ceea ce v-a făcut cineva sau la ceea ce îi veți face dumneavoastră lui sau el, v-ați lăsa pradă inconștiențe, iar corpul durere a devenit dumneavoastră înșivă. Acolo unde există furie, întotdeauna este și durere de desubt. Sau atunci când simțiți că vă cuprinde o dispoziție tristă și începeți să vă activați un tipar de gândire negativ, spunându-vă singur cât de oribilă este viața, gândirea dumneavoastră s-a aliniat cu corpul durere. Ați intrat în starea de inconștiență și vulnerabilitate la atacul corpului durere. În sensul în care îl folosesc eu aici, a fi conștient, înseamnă a te identifica unui anumit tipar mental sau emoțional. Implică absența dumneavoastră completă ca observator. Atenția conștientă și susținută rupe legătura dintre corpul durere și procesele gândirii, duce la apariția procesului de transmutare. Este ca și cum durerea ar deveni combustibilul flăcării conștiinței dumneavoastră, care începe să ardă astfel mai puternic. Acesta este înțelesul ezoteric al vechii arte a alchimiei. Transmutarea metalului obișnuit în aur sau a suferinței în conștiință. Ruptura interioară se vindecă și deveniți din nou unitar. Din acel moment, responsabilitatea dumneavoastră este să nu mai creați durere. Să rezumăm acum acest proces. Concentrați-vă atenția asupra sentimentului interior. Recunoașteți corpul durere. Acceptați că se află acolo. Nu vă gândiți la el, nu lăsați sentimentul să se transforme în gândire. Nu l judecați și nu l analizați. Nu faceți din el o identitate proprie. Rămâneți prezent și continuați să fiți observatorul lucrurilor care se petrec în interiorul dumneavoastră. Conștientizați nu numai durerea emoțională, ci și pe dumneavoastră ca persoană care observă, observatorul tăcut. Aceasta este puterea clipei de acum. Puterea prezenței conștiente Urmăriți ce se întâmplă în continuare Pentru multe femei, corpul durere se trezește mai ales înainte de perioada ciclului menstrual Despre acest lucru și despre cauzele sale voi vorbi mai mult ceva mai târziu Acum aș vrea să vă spun numai atât. Dacă puteți rămâne atentă și prezentă în acest timp și dacă puteți observa ceea ce simțiți, în loc să vă lăsați dominată de eveniment, veți avea ocazia să faceți cel mai intens exercițiu spiritual și veți putea să vă transmutați rapid toată durerea pe care ați simțit-o în trecut. Identificarea sinelui fals cu corpul durere Procesul pe care tocmai l-am descris este extrem de puternic și în același timp foarte simplu. Îi poate fi explicat și unui copil și să sperăm că într-o zi va fi printre primele lucruri ce vor fi predate la școală. Odată ce ați înțeles principiile de bază ale prezenței dumneavoastră ca observator al evenimentelor interioare și le-ați înțeles trăindu-le, aveți la dispoziție cel mai puternic instrument de transformare. Nu neg că v-ați putea confrunta cu o rezistență interioară intensă în procesul de renunțare la identificarea cu durerea. Se va întâmpla astfel mai ales dacă în cea mai mare parte a vieții dumneavoastră ați trăit în strânsă identificare cu corpul durere emoțional și dacă întregul sentiment de sine sau mare parte din el este investit în acesta. Asta înseamnă că v-ați construit un sine nefericit din corpul durere și credeți că dumneavoastră sunteți această ficțiune construită de minte. În acest caz, frica inconștientă că vă veți pierde identitatea va crea o rezistență puternică la orice tentativă de anulare a identificării. Cu alte cuvinte, preferați mai curând să suferiți, să fiți corpul durere, decât să faceți un salt în necunoscut și să riscați să pierdeți familiarul sine nefericit. Dacă acest lucru este adevărat în ceea ce vă privește, observați-vă rezistența. Observați atașamentul față de propria durere. Fiți foarte atent! Observați plăcerea ciudată pe care o simțiți în urma faptului că sunteți nefericit. Observați impulsul de a vorbi despre acest lucru sau de a vă gândi la el. Rezistența va înceta dacă o veți conștientiza. Atunci veți putea să vă îndreptați atenția asupra corpului durere, rămânând prezent ca martor și inițiind astfel transmutarea. Numai dumneavoastră puteți face acest lucru, nimeni nu poate face în locul dumneavoastră. Dar dacă aveți norocul să întâlniți o persoană intens, conștientă, dacă puteți fi alături de ea și să o urmați în starea de prezență, acest lucru poate fi salutar și poate accelera procesul. Astfel, lumina dumneavoastră va deveni cu repeziciune mai puternică. Când un boștean care abia a început să ardă este pus lângă unul care arde puternic și după un timp este separat din nou, el va arde mult mai intens. La urma urmei este același foc. A fi un astfel de foc este una dintre funcțiile unui maestru spiritual. Unii terapeuți ar putea să fie și ei capabili să îndeplinească această funcție, dacă au depășit nivelul identificării cu mintea, putând crea și susține o stare de prezență conștientă intensă în timp ce lucrează cu dumneavoastră. Originea fricii Ați spus că frica face parte din durerea noastră emoțională fundamentală. Cum apare frica și de ce are o pondere atât de mare în viețile oamenilor? Oare o anumită cantitate de frică nu ajută la autoapărare? Dacă nu mai de foc, aș putea să bag mâna în el și să mă ard? Nu frica este motivul pentru care nu vă băgați mâna în foc, ci faptul că știți că vă veți arde. Nu aveți nevoie de frică pentru a evita pericolele întâmplătoare, ci doar de un minim de inteligență și bun simț. Pentru asemenea chestiuni practice este utilă aplicarea lecțiilor învățate în trecut. Dacă cineva va amenință cu focul sau cu violența fizică, ați putea avea un sentiment asemănător cu frica. Aceasta este o retragere instinctivă din fața pericolului, dar nu este același lucru cu starea psihologică de frică despre care vorbim aici. Starea psihologică de frică este independentă de orice pericol concret și imediat. Ea îmbracă multe forme, disconfort, grijă, anxietate, nervozitate, tensiune, groază, fobie și așa mai departe. Acest tip de frică psihologică este legat întotdeauna de ceea ce s-ar putea întâmpla, nu se referă la un lucru care se întâmplă acum. Dumneavoastră trăiți aici și acum, în timp ce mintea dumneavoastră se află în viitor. Aceasta creează o prăpastie de anxietate. Și dacă v-ați identificat cu mintea și ați pierdut contactul cu puterea și simplitatea clipei de acum, prăpastia anxietății vă va însoți constant. Puteți oricând să faceți față momentului prezent, dar nu puteți face față unui lucru care este doar o proiecție a minții. Nu puteți face față viitorului. Mai mult, atâta timp cât vă identificați cu mintea dumneavoastră, viața vă este condusă de sinele fals, așa cum am arătat mai devreme. Ca urmare a naturii sale iluzorii și în ciuda elaboratelor sare mecanisme de apărare, sinele fals este foarte vulnerabil și nesigur și se consideră amenințat în mod constant. Lucrurile stau altfel, chiar dacă, privit din exterior, sinele fals este foarte încrezător. Amintiți-vă că o emoție este reacția corpului la activitatea minții dumneavoastră. Ce mesaj primește în mod constant corpul de la sinele fals construit de minte? Pericol, sunt amenințat. Și care este emoția generată de acest mesaj continuu? Frica, desigur. Frica apare să aibă multe cauze, frica de pierdere, frica de eșec, frica de a fi rănit, dar în ultimă instanță toate fricile reprezintă frica de moarte, de anihilare a sinelui fals. Pentru sinele fals, moartea pândește întotdeauna după colț. În această stare de identificare cu mintea, frica de moarte afectează fiecare aspect al vieții dumneavoastră. De exemplu, chiar și un lucru aparent obișnuit și normal, ca nevoia instinctivă de a avea dreptate într-o discuție și de a-i dovedi celuilalt că greșește, apărând în felul acesta poziția mentală cu care v-ați identificat, este urmare a fricii de moarte. Atunci când vă identificați cu o poziție mentală și greșiți, sentimentul de identitate bazat pe gândire este serios amenințat cu anihilarea. Așa că dumneavoastră, ca sine fals, nu vă puteți permite să greșiți. A greși înseamnă a muri. Din cauza acestui lucru s-au purtat războaie și au fost distruse în nenumărate relații. Odată ce ați scăpat de identificarea cu mintea pentru sentimentul dumneavoastră de identitate nu mai are nicio importanță dacă aveți dreptate sau nu. Astfel, nevoia compulsivă și profund inconștientă de a avea dreptate, care este o formă de violență, nu va mai exista. Puteți afirma clar și ferm ce simțiți sau gândiți, fără a mai fi agresiv sau mâna de sentimente defensive în legătură cu aceste lucruri. Sentimentul de identitate va deriva dintr-un loc mult mai profund și mai autentic, din interiorul dumneavoastră, nu din minte. Urmăriți apariția oricărui fel de sentiment defensiv. Ce apărați? O identitate iluzorie, o imagine din mintea dumneavoastră, o entitate fictivă. Conștientizând acest tipar, observându-l, veți anula identificarea cu el. În lumina conștiinței dumneavoastră, tiparul inconștient se va dizolva rapid. Acesta este sfârșitul tuturor conflictelor și al jocurilor de putere care sunt atât de corozive pentru relații. Puterea asupra altora este de fapt slăbiciune deghizată în putere. Adevărata putere se află în interior și vă este acum disponibilă, așa că orice persoană care s-a identificat cu mintea sa și din acest motiv este deconectată de la puterea sa adevărată, de la sinele său profund, înrădăcinat în ființă, va avea ca tovarăș constant frica. Numărul persoanelor care au depășit identificarea cu mintea este extrem de mic, așa că puteți presupune că aproape orice persoană cu care vă întâlniți pe stradă sau pe care o cunoașteți trăiește într-o stare de frică. Numai intensitatea ei variază. Această stare fluctuează între ansietate și groază la un capăt al scalei și o senzație vagă de neplăcere și sentimentul unui pericol îndepărtat la celălalt. Cei mai mulți oameni devin conștienți de ea numai atunci când trec printr-o stare mai intensă. Încercarea sinelui fals de a atinge starea de împlinire un alt aspect al durerii emoționale, care este o parte intrinsecă a minții conduse de sinele fals, îl reprezintă un profund sentiment de lipsă sau de neîmplinire de a nu fi întreg. La unii oameni, acesta este conștient, la alții este inconștient. Dacă este conștient, forma sa de manifestare o reprezintă sentimentul neliniștitor și constant al lipsei de valoare proprie sau acela că nu ești suficient de bun. Dacă este inconștient, va fi resimțit numai indirect, ca o dorință, o nevoie, o cerință intensă. În orice caz, oamenii se înscriu deseori în granițele unei nevoi compulsive de gratificare a ținelui fals și caută lucruri cu care să se identifice pentru a putea umple acest gol pe care îl simt în ei înșiși. Așa că se luptă să acumuleze posesiuni, bani, succes, putere, recunoaștere sau o relație specială, în primul rând pentru a se putea simți mai bine cu ei înșiși, pentru a se simți mai compleți. Dar chiar și atunci când obțin toate aceste lucruri, ei constată curând că golul continuă să existe și este fără margini. Atunci se simt într-adevăr în pericol pentru că nu se mai pominți. Sau pot și chiar continuă să se mintă, dar le este mult mai greu. Atâta timp cât mintea, dominată de sinele fals, vă conduce viața, nu vă puteți simți cu adevărat bine. Nu vă puteți simți împăcat sau împlinit, cu excepția unor intervale foarte scurte în care obțineți ceea ce v-ați dorit, când o dorință tocmai a fost împlinită. Deoarece sinele fals este un sentiment derivat al identității, el are nevoie să se identifice cu lucruri externe, are nevoie să fie atât apărat cât și alimentat constant. Sinele false identifică cel mai des cu posesiunile, cu ocupația, cu statutul și recunoașterea socială, cu educația și cunoștințele, cu aspectul fizic, cu aptitudinile speciale, cu relațiile, cu istoria de viață personală sau a familiei, cu sisteme de credințe și apelează deseori la identificări politice, naționaliste, rasiste, religioase și alte identificări colective. Niciuna dintre acestea nu sunteți dumneavoastră. Găsiți că este înspăimântător? Sau este o eliberare să știți acest lucru? Mai devreme sau mai târziu va trebui să renunțați la toate aceste lucruri Poate că acum vă vine greu să credeți Și bineînțeles nu vă cer să credeți că nu vă puteți regăsi identitatea nimic din toate acestea Veți afla singur adevărul Îl veți afla cel mai târziu În momentul în care veți simți că se apropie moartea Moartea ia tot ce nu sunteți dumneavoastră Secretul vieții este să mori înainte de a muri și să descoperi că nu există moarte. Nu vă căutați sinele în minte."